قال الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi bil al bil-i'dami wal-ijad al-munazzahi 'an shawa'ibin naqsi wal-adad ha ah, tu kita buat sajak cerita <coughs> ah dengan nama Allah Tuhan yang amat murah Atau Tuhan pemurah yang murah Dengan segala hambanya Dengan segala makhluknya <coughs> Lagi Ar-Rahim yang amat kasihani Atau yang amat murah Atau yang pemurah Dengan segala hambanya yang beriman Alhamdulillah Puji-puji itu bagi Allah Dimustahakkan bagi Allah Alhamdulillah Ay mustahakun lillah Allah al mufarid bil-i'dami Tuhan yang esa, yang tunggal ia Dengan meniada wal ijadi Bila kita nak wakak saja Kita wakak bil i'dami wal ijad ha, dengan yang yang tunggal dengan meniadah dan mengada ha, ini klik kepada hak kita mengucap <tuh> la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tak ada yang sekutu dan dalam ayat kata walam yakullahu syarikum fil mulk hmm dan hak kita nak puji juga kata lahul mulku wa lahul hamdu ah ha, tu puji bagi Allah Tuhan yang tunggal ia dengan meniada dan mengada Allah mengada sesuatu dengan tidak ada kursi juga Allah meniada pun ha, dengan tidak ada kursi arti mengada dan meniada hanya sifat Allah Itu ha, isyarat dah tu dia panggil baraatul istihlal Letak ketabah tu, uh, isyarat dah. Uh, memberi gerti dah. Kata kita ni nak berjara ilmu tauhid ni. Uh, sahabat dia, orang-orang ketabah dia tu. Puji bagi Allah Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal ia dengan mengameni dan mengada. Itu hmm, dia. Lagi pula, uh, sifat ia kedua. Al-munazzahi, dengan makna mutanazzihi. Yang yang suci ia Allah daripada syawab ibn Nafi daripada segala capuran kekurangan ha, daripada segala capuran kekurangan ini Allah maha suci daripada sifat-sifat kekurangan maksudnya ha, syawab ibn Nafi yang ini dari da, maha suci ia yang suci ia daripada segala sifat kekurangan maksud syawa itu eh, sama macam cacur maksudnya sifat sifat kekurangan mana seperti berbilangnya Tuhan berjihaqnya ada berjirim berjisim tu semua dia panggil sifat-sifat kekurangan maha suci Allah <tuh> wal adad tu kita wakah buat sajak dengan ijad sat dan daripada segala bid segala lawan lawan ada tu tak ada lawan sedia tu baru ha itu dia abadad lughawi mm abadad yang mana <coughs> mana apa tu dengan mana segala yang yang lawan yang menapi Haa, daripada sifat-sifat kekurangan dan segala lawan segala lawan yang segala lawan yang mustahilat alah lemah ah buta tuli bisu tu panggil abdad Allah maha suci ah dia mana kita tidak kita ni nak bercara ke ilmu tauhid wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika al qadimu Al-Mukhalifu Tak nyata tu barangkali Al-Mukhalifu lima'adahu Kalau kau tengok depan Minalkainati Al-Ba' Cerita wakah Cerita kita sajak cerita وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المخالف لما عداه من الكائنات الباقى و و هالك كل من عداه من المخلوقات dan aku mengaku Ashadu dengan mana A'tarifu Banyak makna kita ambil satu daripadanya Ada-ada di tafsir Ashadu dengan mana ha, Aku yakin ha, Ashadu dengan mana A'tarifu ha, Maknanya aku mengaku Atau jumlah kata aku naik saksi Aku naik saksi tu Mana aku mengaku Aku mengaku bahawasanya tidak ada tuhan malaikat hanya Allah jua وحده hal keadaan yang essamun farid la syarikalah tidak ada yang sekutu baginya. Awak mai wahdahu tu isyarat pada wahdaniyah fi zat wa sifat. Wa syarikalah isyarat pada wahdaniyah fil af'al. Ha, tidak ada yang sekutu bagi Allah ni pada perbuatan. Semua perbuatan Allah je yang buat. Ah ha, tu dia. <tuh> nah ini kita kau bercerita adalah sifat wahdaniyahlah. Lagi pula Allah itu al-qadim yang sedia. Ah ha, yang tidak ada mula baginya. Kita kau bercerita di sifat qidam. Al-mukhalifu lima adahu yang bersalahan ia akan barang yang selain daripadanya Allah. Al-mukhalifun isyarat pada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa ma adahu? Yang menyalahi yang bersalahan ia akan barang yang selain daripada yang selain pada Allah. Bayanya minal daripada segala makhluk daripada segala benda yang ada ka'inat ha, ka'inat mana mau jodoh daripada segala benda ada hak lain pada dia tu semua dia bersalah di. ha, tu klik pada mukalla fatul Hawadi bagi kita dah baca walam yakuluhu kufuan ahad ha, dihujung kulhu Allahu ahad Haa, kita doa yang atikah tu Ada mengandungi makna dalam Quran tu. Lagi pula Allah kata La ilaha illallah tu Al-Baqi Yang kekal Itu isyarat pada sifat bakor Yang kekal Dan Wahaliku kulli syakulli man adahu Dan yang benasor Yang benasor Sekalian mereka Yang selain daripadanya Selain pada Allah ha, Kullu syai'in Halikun illa wajah ha, Isyarat pada ayat tu Yang lain Semua binasa Kecuali ha Allah mengistisnakan Seperti syurga nengaku Dan mereka yang masuk Ahli syurga ahli nengaku Itu Allah tidak membinasakan Dia panggil kekal aridi Kita nanti di sana. Apoman ada minal makhluk, daripada segala makhluk, segala kejadian, segala kejadian benda kena jadi, berbangun makhluk, termasuklah kita, langit bom. Benar tak dunia akhirat hmm, perlu waktu bagusnya. Hmm. Yang selain daripada Allah Taala, semua tu binasa. Melekeh Allah, istisna tak mungkin Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu As-sadiqul amin Ah, saya situ Al-muballigu kullama umiru bitablighihi <coughs> min rabbil alamin Ah, saya situ Hmm Wa ashhadu dan aku mengaku kita mengaku bahawa Sayyidana penghulu kita wa nabiyyana nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabo syedana wa nabiyyana jadi Sayyidana kita maklum nahu isim anna nabiyyana atau pada Sayyidana Muhammad dan Badar sebab tu nasak nasak nasak tu alaikudahul nahu kita Khabar annanya abduhu ha bak toroq tu, tu. Ha, dalam nahwu kata anna inna ba'ama man nasak kan isim maroqat khaba ha sabit itulah asyhadu anna muhammadan rasulullah kalau asyhadu anna muhammadur rasulullah tak kenalah ha tu nak tahu enggak cara ilmu nahwu boleh tahulah dan dun boleh tahulah Bapak bezor dan ngadun, nahum punya pasal. Haspot ini, an na wa nabiyna Muhammadan kalau an na syiduna wa nabiyna tak kenal. Ah, jadi. Wa ashhadu an na wa nabiyyana Muhammadan. Abduhu penghulu kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita mengaku kata abduhu hambanya hamba Allah bukan Tuhan sebagaimana dianggap oleh Nasara kepada Musa tu insya Tuhan ha, kita mengaku Muhammad itu hambanya warasuluhu dan rasulnya pesuruhnya pesuruh Allah As-Sadiqul Amin pesuruh hamba pesuruh yang benar pada cakap pada dakwa mengaku dia jadi rasul dia benar As-Sadiq ah -huh, fi dakwah risalah pada mengaku ke jadi rasul tu benar hmm. dan pada segala khabar-khabar lagi al amin yang sangat dipercayai ha, yang amanah ha, yang dipercayai lagi pula sifat lagi tu ha, nabi kita tu al muballigh kullam mabhu al muballigh yang menyampai ia akan kullama ha maf -u. Maf -u bagi isti fa'il ha, kita mengaji ni hang kata pun dia beramal supaya fa'il eh, yang menyampaikan ia akan kullama akan semua barang barang mana umira nah ha, baca binahu panggil barang umira yang telah disuruh akan dia akan dia kepada nabi Muhammad ha, yang telah kalau baca amara rajaka Allah taala kena tekdik amaruh nah ha, ide kullama umira akan semua barang yang telah disuruh akannya akan nabi disuruh bitabliwihi dengan menyapaikannya idapak maksud zakat kemak dengan menyapaikannya kemak menyapa kepada siapa kedai ila qaumihi ataupun ila ummatihi umum ila ummati kepada umatnya disuruh menyapai yakni kepada ummatnya menyapai mirrabbil alamin dari tuan bagi semua alam siapa Allah, Allah. ha dia menyapai daripada tuhan sekalian alam sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi jawahiril maarif ha sajak situ banyak sajak yang belakang wa azhari riadil fakhahati wal awarif ha tu situ sallallahu mudah-mudahan rahmat allah sallallahu fi madi sallah tulis rupo sallah sallallahu fae dia pai khabari jadi pai lafa khabari tapi maknanya doa ha buat dia panggil duaiah ma'nan pada maknanya perkata Allahumma salli alaihi panagi tu sebab tu ditjumoh mudah mudahan ataupun semoga by rahmat oleh Allah atasnya atas Sayyidina Nabiina Muhammadu waala alihida taah kalau raganya kalau kalurgon ragana Nabiina sallallahu alaihi wasallam <coughs> kita berdoa semoga Allah menurun rahmat dan juga wasahbihi dan sahabatnya. Patu takrif semua tu. Ah kita bit-bit lainlah mari takrif alihi apa wasahbihi apa. banyak kitab-kitab lain Dewa Asia pula tu. Siapa alihi jawahir sahbihi tu? Jawahiril Ma'arifi Bada. Hmm tak boleh baca Jawahiru Khobam Muktada Mazh. Kalau baca Jawahiru mana wa ala alihi washabihum jawahirul ma'arib mereka itu ialah seperti permata-permata makrifat ha ah, ni panggil tasbih dalam makna dibandingkan puak sahabat ni super permata ah, ha lah ah, mata permata yang ternilai permata yang harga maha dipanggil jawhar jawhar jamak jawahir mufrad dia jawhar permata yang sangat indah permata yang sangat mahal tu asal jawhar Maka fu'a sahabat Nabi ini diibarat sebagai permata. Ini majaz istiarah. Ha sahabat dengan permata. Permata-permata <tuh> segala permata pengenalan, ma'arif Lagi pula mereka itu tu banding lagi wa azhari riyadil fasahati wal awari. Dan segala bunga bagi kebun-kebun fasahah wal awari ada <tuh> kepandaian تبuh jadi lain hmm, di baninya bunga pula mereka itu azhar jamak ada zahrah bunga ke kan? mm azhrah ha, ha bunga ha padamo zahrah bunga ni jamak dia azhar wa azhar fasahati dan segala bunga bagi kebun-kebun fasahah nak wayak kata mereka itu tu guna luahnya fasahah ferah nyata ibarat sopo bunga di dalam kebung-kebung ah tengok wal awarif dan segala ah, kepandaian ha ah, bijaknya mereka itu siapa tu hal sendiri membandingkan buah-buah sahabat ni sopo sulur-sulur tanemek yang melato ke penjuru alam masaluhum fit tawrah Azalika ha, masaluhum fit tawrah wa masaluhum bil injil ka zar'in akhraj shada'ahu fa azara ha, fastawla fa ala suqih yu'jibuz ziraa li yridha ini ha, siapa ayat ya, tu tu hendak bandingkan puak-puak sahabat radhiyallahu taala anhum ah selesailah musannaf kita syarah kita ni daripada puji dan uh, syahadah uh, Ucap pengakuan Dan diikuti dengan selawat salam ke atas Nabi SAW Dan kolorgo dan segala sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum Selepas itu Amma ba'd uh, Ini nak wayak uh, Dia nak kata sebab-sebab uh, Tekanan ba'is Atas dia buat kitab ni ni Lalu dia kata anta amma ba'du ai al basmalah wal hamdalah was ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka adapun kemudian daripada itu selepas daripada itu hanya panggil kalimatul i'tiqat berpindah nak paling beralih daripada satu tajuk uslub kepada satu tajuk yang lain Ah supah abad bajik kata tamat situ dulu nak halih tak lain pula dia kata. Ha ya kalimah intiqad um, amma ba'du. Fayaqulu fa fayaqulu afwarul wara. <fruitIEL> Molek bubuh hamzah di atas alif tu. Kerana hamzah qat' ni. <coughs> Fayaqulu afqarul wara ila rabbihil <Sessibil> qadir Ibrahim ibn muhammadin albayjuri yu'zut taqsir Haa, tu lagi ngabar laroh, ngabar nak cukup dah tu Sahabat dalam ketebah ni jaman eh? Haa, setengah-setengah, eh? pakal akah ketebah Hmm, tak boleh ketebah dia cukup ilmu dia kata faiyahku lea af wara, maka berkatalah oleh sefakir fakir makhluk. Nah mana dia dia tawadz lah tu? Mana dia ni dia agak diri dia ni orang yang paling fakir sekali, orang yang paling papa, orang paling hajak sekali makhluk yang segama-gama dia lah paling bahajak sekali. Lalu ibarat af barul wara. Isetabdi af barul Maka berkata uh, Maka berkata <coughs> pak dia tengok lah di situ tu Nak kata kau uh, <coughs> Lagi berkata kau Tengok situ pula uh, Maka berkata oleh sefakir-fakir makhluk se uh, Yang terlebih hajat daripada makhluk Ila rabbihil qadim kepada Tuhannya yang Maha Kuasa. Siapa dia afqarul <Susuruh> wara? Ialah Ibrahimu bada. Ialah Ibrahim bin Muhammad al bayjuri Itu itu nisbah pada tempat. Ha ya pada Bayjur ha, Ibrahim bin Muhammad al bayjur dia adalah zut taqsir. Dia orang okay, punya kesalahan banyak. Adu tawabb dia ya tu aya nak katakan gana ni ni maqul qaul dia innahu ha kena baca innah lah ha kena jadi ke jazm lah dia ada di awal jamalah jadi maqul qaul dia apa perkataan bagi bagi syekh tadi dia kata innahu lamma kana nadhmul al alimil al allamati wal habril al bahril fahamali zil faidid dani الشيخ إبراهيم ال الشيخ ابراهيم القاضي الموصوم بجوهرة التوحيد قد نظم فرائد قد نظم فرائد هذا الفن في أقد في عقد نظيد في عقد نظيد وحوا من نفائس الدرر Wa mahasinil gurari Ma yudah Ma yadhashul albab Wa yakdi bil uj bil ujjab Ajjab Sigat Sigat Dia kata bahwasanya Tak tak kala adalah Nazam nah, Nazam ni mata jaharah ni Kerana yang main dengan mata syi' eh? ah. Alhamdulillahi Ala falatihi depan So, Assalamualaikumullahi mak salatihi. Nah ha, lagi kedatangan dia mari dengan apa? Ha, dengan bentuk apa? Dengan bentuk ha, dengan bentuk seaikah. Ah ha, dengan bentuk seaik. Ah <coughs> ha, Jadi dia panggil nazam. Ah ha, menyekala nazam. Dia kata tak tak kala adalah nazam bagi seorang alim. Lamma kana nazmul alim al-allamati ah uh, takal adalah nazam bagi seorang alim seorang yang berilmu yang sangat yang sangat berpengalaman al-allamati ya sangat berpengalaman Lagi walhabri habri habrih pun ah uh, ya pandai kata orang yang bijak pandai habr hibr boleh baca ruqyah supaya dia berjanji dia kata walahi jabi khabarihi kuluh hibrin ah so kuluh hibrin boleh diw ah dia ah kalamma kana nazmul al alim al wal hibril al bahril fahama dan a, yang bijak lagi lauk. <coughs> dan boleh diartikan hibrin dawa walbahril la'u semua tu tasbih belaka tasbih orang alain dengan la'u tasbih orang alain dengan dakwat galat kerana dakwat galat tu menulis ah ambil qalam orang dulu dia pakai dakwat ah dakwat tu celuk ah celuk tulis celuk jadi orang alain ini sebab dakwat hmm tu dia dan sebab laut ah bab tu dikatakan walhabril bahri lagi al ya yes, yang bersangat pehal orang pehal sangat Hmm itu dia dia bukan sukada fahim dak fahama yang bersangat tanpa faham zil faidid dani yang punya kurniaan yang dani dani makna apa situ nel Sabah tu zaman <coughs> dia hampir yang uh, punyai uh, limpoh limpah <coughs> uh. siapa dia tu ha pak kau tengok lurah yang adalah apa lebih-lebih molek lagi pada tu asy ialah ini badal pada al-alimil allamah tu siapa dia iaitu syekh ibrahim oh tuwaymate pun ibrahim juga syarah kita pun ibrahim juga ibrahim al-laqani al-laqani atun nisbah laqani nisbah pada laqani ha maksud dengan ibrahim al-laqani Ah, tadi Ibrahim al bayjuri bukan al bayjuri lain ni Bayjuri. ah, <coughs> ah al-mausumi al-mausum sifat pada nazmun klik lama kana nazmul al nazmu dia tu apa al-mausum dia ya dinamakannya ah, nazal dia tu hak dengan jauharatit tauhid ah mate jauhara Jauhara tis-tawhid Mata jauhara Hmm Qadil Nazamah Kalau dalam Syria juga Duk guna sangat lah Mata jauhara Siapa yang mengiz kalah Nahpa Lepas nah, tu banyak dia baca kitab Syarah macam syarah Alhamdulillah Mana tu banyak dia guna Ah, ha, Istima sekali lah Dalam Syria ha, Hubungan dengan masalah jauhara Kalau nahung juga hubungan Ibn Hisham Suzu Murni Ah tu dia. So, ah tu, ha. <laughs> tu dia. Musuh lah Tapi terkala orang mahina undah gapadah sedahlah. Ah kalau tak tahil lagi ke duduk kan nam lagi. Ah tu dia. Baik. Hmm. Ah dan tersaoga ha tarik penama ni tarik ha Ibnu Atha banyak guna sekalilah. Hmm. Ah ha, kalau kot-kot kot Saudi ni ha ha ha, -ha bidah oh ah ni. Ha -ha, kita wasanning nang jak ni. Ah cepat telah awal ha tengoknya lain jak nyebal. Apa naklah mano. Ha -ha, dia Saudi oh tali ni dari asyairah minal firaqid dhalalah. Ha asyairah ma dia minal firaqid dhalalah. Firqah yang sesat. Ha, ha lalu dah ngaji kita macam ni jugak ha Nah, mutawat katlah masjid di rumah tobsina, tak nampak buat kita gang, kita apa, balik senon-senon tengok. Ah, ha, anai tu rapah lalu. Ha, tu. Ha, lalai masya-Allah. Ha, kita jawara tauhid, usuluddin, oh hidup sekali. Ha, jadikan mata pelajaran, ha, begitu juga nahu hebat sekali. Hmm, naunsarah tu. Ha, mereka tinggi. Ha, tu lah kita mengani molat Ah ha, leponda ada cara tok-tok tok-tok yang nak unsurah sekalah landak dah. Ha apa kita nak dapat halusi macam mana? Itu hmm, dia. Bab tu kita sabar dengan apa kesusahannya. Ilmu nak dapat melalui susah payah. Baik. Ah uh, <coughs> dia kata uh, nazam bagi Sheikh Ibrahim Al-Laqani, nazam yang dinamakan dengan Jawharatul Tauhid, mata jawarah ni qad nazama. Sungguhnya telah nazam Iya Fara idah hazal Sungguhnya telah rangkai Asal nazam ni Rangkai seperti kita ambil buah sebah cucuk-cucuk-cucuk ha, Dia panggil rangkai Kita kecap kapung kata Reke ha, Tulis dia rangkai Rangkaian rangkaian. Ha, rangkaian ni kita kecap kapung kata reke ambil usaha terbaik cucuk-cucuk jadi boleh seriket. Ha tu dia tu asan nazam tu belatullah. Sunguhnya telah merangkai ia telah riket akan faraida hadzal fanni akan permata-permata bagi ini pan ini pan asal pan makna bagai ini bai pan ilmu tauhid. Ha, bagi ilmu tahid ni seolahnya musnah kita ni yang ambil Ambil ilmu-ilmu seolah-olah Seperti permata Rekir, reker, reker, Ah, Haa Pucuk sebaik boleh seratus Rekir, reker, ha, reker, reker reke, reke. ha, Apa Kalau cucuk tu buah kau mahal Sebuti tu berapa dah Apa? Seratus hutik Haa Sabik tu kau kat mahal Haa Sebuti waktu cici tu Mahal dah Haa Tu dia Seratus lebih dah Buat dia, pakenan segala tuh dia cuma kiras kali kat ha tak pulau hibur lagi masalah, Ribu ribu hibur lagi lah. Hmm, tu dia. Ini, kalau nazam atau jaharah ni, Dia susun Dia apa yang ke beberapa permata yang yang nomor satu tu faroe ini, permata nomor satu faroe. Ah, kalau nazam tuhnya telah menazam ia ia syekh Ibrahim ini, akhir faraidah dalvan ni. Akan permata-permata bagi ini pan-pan ilmu tahuhe, jaukeke fi ikdin nafidin. Oh, pada ikatan <coughs> Simpulan yang nadid yang sangat baguh lah kita kecak. Ah, ha, tu dia ikdin, ikdin. Ha, Ikudusudading ha, ada. Wahwah dan meliputi ia tak pada jumlah nafoma. Jadi qobana tu. Ah qobana Lama kana ha, nadzmun ni qad nadzamahu safaki wa huwa min nafa'is durari wa mahasinil ghurari. Dan ah ha, meliputi ia akan kita lakah memabuh ma yadhasul albaba barang yang mendahsyat ia akan hati-hati Oh, hati makna waktu benar-benar besar supaya benar, -benar besar kita terkejut oh dahsyat sungguh oh berat sungguh jadi berat-sung so berat tapi mendahsyatkan hati-hati gapa <tuh>, maya dahsyul albab undur klik bayam kada minna fa'isid durari daripada permata yang sangat indah idha fa' masda itu ah, idha fa' apa dia tu itu ah, sifat pada mausuf minna durari is Daripada permata-permata Yang sangat indah Wa mahasinil urar Dan segala Jalur-jaluran yang Elok juga, yang bagus tebuh jadi lain Haa, ni asal urar Ni, ni, ni, urar ni apa ni Haa, kita nak panggil, haa, ni calik-calik Di, di, di, di, dahi Kudor Nah kadang-kadang kudor merah Payah ada dahi dia tu putih Haa, aduh dia panggil apa dia panggil calik ah tu dia urat kali kita tak tanda-tanda dahilah ah tanda-tanda dahih ah tu balarah dia bercakap wa wa yaqdi bil ujubil ajja atah pada atah pada yad hasyu barang yang ah menunai ia dengan heranlah kita panggil heran yang sangat Ha, eh, hera sungguh Siapa tengok bagi mu'alat yang ngilim lah kau Orang mu'alat sungguh dari. Oh, tak besar tengok lagi Eh, eh, eh, eh, macam, macam. Eh, eh, eh, ah, ha, Itu dia kata, Ya panggil Al-ajbil-ajjah, heran yang sangat Ah, ha, itu dia Wa qadwala'an nasu bidukuli Fi riadifawa'idih Wal-akhzi min thimari Mawa'idih dan sungguhnya kita nak pakai gapa wala'a Masuk. Haa ke wala'a. Inilah segala manusia tu dengan masuk. Haa kita tengok luar sekali lagi Nah, Firia di fawa'idih. Pada kebun-kebun segala faedahnya. Yang pada segala faedahnya ia disuruh dengan kebun. Hmm. Maksudnya kebun-kebun segala faedahnya. Wa wal-akhzi atas pada dukhut. Bukan masuk saja Dan ingin manusia tu dengan masuk Dalam kebun-kebun segala peredahnya Ini nazam Dan mengambil ingin dengan ambil Daripada buah-buah hidangannya Haa Mawa'i Oh balak roh kecil dia tu Daripada buah-buah hidangannya Hmm Lama kana nazmum Begitu Ni jumlah jawab lama Yang semua jumlah jadi khobar Inna Ha, semua tu jadi makul kau bagi yakulu ha, Ibarat dia <coughs> Tak kalau nazam al-alini Oh sangat indah Lalu itulah sa'alani Telah minta akan daku Uleh wafdun oleh satu romongan satu puak lah Minal ha. ikhwani <coughs> Daripada saudara-saudara Ah ha, satu puak satu gulungan daripada saudara-saudara telah minta akan daku Ibrahim Al Baijuri kata. Ah Tak kala sebut saudara selitnya doa sikit tu aflahallahu li wa hala wasya'na tu jumlah doa ayat tu. Ah tak kala saudara sebut doa sikit. Saudara-saudara minta aku semoga Memberi Membaiki oleh Allah bagi aku sendiri dan bagi mereka itu bagi ikhwan membaiki akal halah atau kelakuan wasyaana dan pekerjaan eh, tubuh jadi lain. Ha tu dia kadang-kadang pekerjaan kita ni punah, kadang-kadang kelakuan kita rosak, ah minta Allah Taala membaiki. Ha seperti motor rosak kan, Dibaiki, baiki jadi molek. Ha maka kelakuan kita apa yang rosak tu, pekerjaan kita apa ada rosak, ha doanya semoga membaiki oleh Allah bagi aku Ha, aku ni klik pada syek Ibrahim uh, al-Baijuri ha, dan wala bagi mereka bagi lil ikhwan uh, aslahal hala mafu'a ha, wasya'na hah undur klik sa'alani telah minta akan daku oleh wafdun dubai minta akan apa ha? tuan minta anaktuba molek tulis hamzah di atas alih kedua-kedua depa tu mafu'a bagi sa'alani mafu'a yang kedua telah minta akan daku uh, ules, uh satu gulungan daripada saudara minta akan bahawa aku tuliskan ha dia minta dengan aku suruh aku tulis an aktuba fi mudarat nasakh an aktuba bahawa aku tuliskan alaihi atanya atan nazam tu minta aku tulis akan hashiatan suruh aku buat hasiyah hasiyah yang Tufassiru yang mentafsid Yang menerang Yang menyata Ya hasyiyah Senak majak Amma puiyyatima Daripada lipat-lipat teh yang ada padanya Pada Ah, Kadang-kadang Nazaf keceh tu Allah Tak pehek Seolah-olah Benda duduk lipat Kalau tak buka Mualek tak tu Duduk dalam lipat Ha, Seperti itu barang dalam kitab Kita taruh barang kecil dalam kitab Malah kena balik selah-selah nak temu ha, tu dia Kena balik selah selah tidak tak temu hmm, Hanipun Nazan ni terlalu kemah Terlalu hebat Terlalu molak Bagus tu Sampai kita tak payah katik ha, Maka orang minta dengan aku Suruh aku buat hasyah Mari menerangkan segala lipat-lipatan Mapuyati tima daripada lipat-lipatan barang ia ada ia barang pihi pihi tak lama tu silap ma ma wujidah pihi makana pihi barang yang ada padanya pada nazam ini gapa tu lipat-lipatan minar rumuzi daripada rumu rumuk ya payah rumuk ni bahasa huruf rumuk ka ha, ha, rumuk daripada mana ka ha, oh, rumuk daripada mana ha, tu kena tanya orang juga ha, bagai rumuk ni <coughs> bagai isyarat ni Ha <tuh> dia. <tuh> hmm, rumuk ni payah tak sepang royak tu menenang gitu. Bahasa isyaratnya -isyarat payah. -isyarat. Ha, tengok gadah ni isyarat pada pun. Ha, maknanya bagi-bagi rumuk. Ha, daripada rumuk-rumuk, isyarat-isyarat wal dan segala rahsia-rahsia. Ha, -rahsia. bagi sulit nak dia tahu ngam mudah payah juga tak royak we halusik. Aa ha, minta dengan aku aku daripada segala lipatan, perumuk dan asrar. Wa ta kasheku pada jemlah tu fasiru yang jadi sifat pada hasiyatan mafu'u aktuba. bahawa aku tulis atasnya akil hasiyah yang menerang ia asamana kasyafaka siapa ni makna buka supaya saji duk tudung hidat kita kata gapoh hari ni we pakai tu buka saji dengan buka bahang dengan sayur, gulai dan sebagainya. Kena buka? Atukah ha, siapa kasiat? Ka Mana buka? Hasyah ia boleh membuka, ia ia boleh menyatu, ia aa, anhu daripadanya akan sudulan nabi walastar. Atukatuk ha, sajyo, jid. Ha syaitan tu tafsir ammat wa yatima fihi minar rumuzi wal asrar wa takhsif anhu sudul al niqab wal astar sedak sombong ha ada dia dekat ulama ni dia guna dalam khutbah ni beberapa bagi ilmu lapar sedak dengar kelimak guna sedak dengar Susunnya ni Allah balarahnya hmm itu dia lemah dengan keteboh kita nak buat keteboh tu payah orang ni alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ajmain amma ba ana tak tahu anda ha tu dia billah taupe assalamualaikum yo dah bunyi pandang jadi kiyor oh ho oh ada darah dah hidung lu lu betih tu dia <tuh> dan membuka ia daripada inna eh, kata pasudul ni daripada sadal aa ha, daripada kita nak pakai gap tutup tenikop aa ha, kau ceri lorak nah aa ha, ni kan, pakar pakar tudung, ka, ni pakai perempuan nak pakai tudung mukanya panggil nikah ha, dia Soal -soal, aku, tu dia salahalah hasyaku tu nak buka ke tudung ha paham ha nyatalah mm dia <tuh> Niqab wal astab Dan segala tirai-tirai Segala tabir-tabir Bagaimana dia tabi boleh tabir-tabir, bagaimana tirai Tak nampak, buka tira paha nyata Apa yang ada Habi tak kalau dia meminta Aku saat ni, duduk kira juga Nak terima kau Hah. Kata syekh kita lagi Falaman syarha fadri Liza lika, alam Bima bunalika, lalu sarab Sarabtu rabtu zimamal azmi ayat tengok balalah ke dia ha jadi dulu falamman syaraha